Țara în care părinții se duc la școală, de Sidonia Drăgușanu. Vreau să vă spun cum s-a întâmplat cu copilul acela, care nu a mai vrut să se ducă la școală. Stătea într-o după-amiază de iarnă, cu nasul lipit de geamul odăiei lui și privea în stradă. Nu îi venea deloc să se apuce de lecții și se gândea ce să mai scornească spre a putea rămâne a doua zi acasă. Cu câteva zile înainte, mințise că e bolnav și mama lui i-a dat o doctorie amară și l-a ținut în casă și nu l-a lăsat să se joace în curte cu fetița proprietăresii. S-a plictisit singur și n-a avut voie să mănânce din cozonacul cu nucă și din tortul cu cremă. Altădată s-a prefăcut răcit și a trebuit să bea ceai de tei și să ia aspirină. Nu, nu, altceva trebuia să găsească, gândea el. Și cum sta la fereastră, și se uita la oamenii care treceau, auzit odată un glas în odaie. – pețelule ai vrea să nu te mai duci niciodată la școală? – Sigur că aș vrea. A răspuns el îndată, privind în odaie să vadă cine îl întrebase. A rămas foarte surprins, nevăzând pe nimeni. – Nu te speria, sunt un duc bun. Și vreau să-ți împlinesc o dorință. Dar ce o să spună părinții mei dacă eu n-am să mă mai duc niciodată la școală? Crezi că așa merge? Păi, dacă te-ai gândit bine, dacă ești hotărât, te iau cu mine într-o țară în care copiii stau acasă și părinții se duc la școală. Vin cu tine dacă e așa. Și băiețelul n-a mai știut apoi ce s-a întâmplat cu el, cum a ajuns în țara aceea în care părinții se duceau să învețe la școală și copiii stăteau acasă. Destul că dimineața, în loc să se scoale de vreme, să-și îmbrace uniforma, să-și ia gheozdanul, a rămas în pat, citind gazeta. Iar tăticul lui a venit să-i ceară bani de cornuri și de tramvai, îmbrăcat în șorțul albastru cu guler alb, cu geanta cu cărți sub brațe. am bani," a răspuns băiețelul. Să-ți dea mămica. Mămica a plecat mai devreme școala la care învață ei mai departe. Bine, dacă n-ai bani o să rap de foame, a spus tăticul, nevrând să se arate trist. Și a plecat. Băiețelul a sărit din pat și s-a dus drept la fereastră să vadă cum sunt străzile, cum sunt casele în țara asta în care părinții se duc la școală. Peste drum într-o curte, un băiat mic, cât el, tăia lemne și o fetiță întindea rufe pe frânghie. Mai departe, într-o altă curte, două fetițe se rugau de un zarzabagiu să le dea pe datorie niște cartofi. Și el nu voia deloc, zicea că de luni de zile le-a tot dat și n-a văzut un ban din ce îi se cuvine. Pe stradă treceau grăbiți domni și cu coane îmbrăcați școlărește cu gheozdanul în mâini sau pe spate. Treceau și copii, dar toți aveau fețele triste, mohorite, îngruntate, niciunul nu zâmbea. Niciunul nu cânta, niciunul nu sărea într-un picior, niciunul nu se dădea pe gheață Erau toți îngrijorați, fiecare era apăsat de o grea răspundere Băiețelul se întoarse de la fereastră și se vărâ repede nașternut În era frig, sobele erau reci, îi era foame Se duse la cămară, dar nu găsi nimic de mâncare Intră iar în pat Cineva bătu în ușă Intră! Zise el bucuros, crezând că vine maica -sa să sau taică -sul. Dar era un copil cu fața bătrâncioasă, nespălat, cu hainele murdare și rupte. Am auzit că ai venit și tu în țara asta. Mă mai cunoști? A rămas repetent, îți mai aduci aminte? Sunt fostul tău coleg de bancă din clasa întâia primară. Va, cum te-ai schimbat? Cu greutate te recunosc. Parcă ești un pitic. Ai trupul mic? Și fața de un bătrân. He, he, așa o să fii și tu peste un an. Nu ușoară viața în țara asta. În țara asta copiii muncesc de dimineață până seara și părinții se duc la școală. Îmbracă-te și vină cu mine. Băiețelul și a tras repede hainele pe el și a plecat cu fostul lui coleg de școală. Uite, aici e o fabrică. În ea lucrează băieți între 8 și 12 ani. Totul merge foarte a nevoie. Ei nu se pricep la munca asta deloc, au stricat mașinile și de câteva luni de zile nu mai sunt țesături de haine în toată țara. Umblăm cu toții rupți și mai mult goi decât îmbrăcați. Uite, și aici o cizmărie, aici e o prăvălie cu dale mâncării, vezi, rafturile sunt goale, în cizmărie e pustiu, nimeni nu are curajul să-și dea singura pereche de ghete pe mâna băieților răstura. Eu umbru de sculț. Te-ai la fetița cu cozblon de care a trecut din pe lângă noi? Era grăsuță și frumoasă când a venit în țara asta. În luna trecută, acum e sfrijită și urâtă, trebuie să facă mâncare, să curățe în o și ca să aibă bani cu ce să-și întrețină părinții la școală, târpește și spală rufele prin gospodărie. Dar de unde au copiii bani pentru mâncare, pentru chirie, pentru haine? Cei care muncesc de bine, de rău, mai agonisesc un ban, atât că să nu moară de foame. Cei mai mulți raptă și cu ei raptă și părinților. Da, cu te lasă, am treabă, du-te și tu acasă. Băiețelul nostru a rămas singur și tare măhnit. A luat drumul spre casă. Când se gândea că intră în odăile reci, îi se strângea inima și era foame de nu mai vedea cu ochii. Ce să facă și el? S-a întors acasă și s-a apucat să deretice. Tatarii era neîndemânate și nepriceput. Pe ce punea mâna, spărgea sau lovea, se trudea pentru fiecare lucru din greu și treaba tot prosteșea. La prânz au venit de la școală părinții. Avem ceva de mâncare? Au întrebat ei. Băiețelul a dat din umer încurcat. Și ce frig e! N-ai făcut focul? N-am avut lemne. Nu e nimic, au răspuns ei și s-au apucat amândoi să-și scrie temele pentru a doua zi. Băiețelul nostru a început să plângă. Ce ai? Ce s-a întâmplat?" l-a întrebat tăticului. Mi-e foame." Mămica a scos atunci din ghiozdan o bucată de pâine și a întins-o. Uite, o am de la o colegă, mi-a dat-o dimineață să o mănânc, dar m-am gândit eu că o să-ți fie ție foame și nu m-am atins de ea." Uite!" Spuse tăticul, uite, și eu, am o bucată de pâine pentru că mi-a dat-o profesorul, am știut lecția foarte bine. Dar băiețelu, nu se îndură să-și lase părinții flămânzi și să mănânce numai el, și atunci îi zbucni și mai tare în plâns. Ce ai visat, dragă? Auzi el un glas și simți o mână cunoscută pe frunte. Am visat? Îi el. Oh, poate ești bolnav? Poate nu vrei să te duci mâine la școală? Îl întrebă speriată mama lui. Bolnav? Nu, n-am nimic. Mi-e foarte bine. Sunt sănătos tun, răspunse băiețelul și sărit drept în mijlocul odăii.